а побачивши, що охоронець починає до нього йти, став і собі поспішно порожню тачку штовхати. Але спіткнувся, впав, тоді став зводитися, таки звівся та за груди схопився. Душно тут було від печі, як тільки робітники витримували, що ту руду плавали. Чоловік схопився за груди, захитався, та видно було душить його, тоді захитався і знову став осідати. Тут до нього і підскочили чорні круки. Охоронці схопили під руки і потягли до печі. Чоловік закричав, «Не хочу, не хочу, значить. А далі, що може ще робити, хай йому дадуть шанс». Та охоронці немилосердно тягли. Все ж чоловік якось вирвався кинувся бігти до тачки, але знову захитався. І раптом він щось зірвав з шиї і став простягати. Якову здалось, начеб до нього, може тому, що близько стояв. «Возьмі, оно воно ще не спалить. «Згоріти!» – кричав чоловік. Охоронець вирвав щось невеличке, кругле на ланцюжку з рук нещасного – і пожбурив на землю. Його таки кинули в піч. Жахливий крик «Матка!» І все стихло. Тільки здалося яскравіше запалахотів вогонь. І топка закрилася. Як і тремдячу, як у пропасниці, Скинув свою руду. І ще де десятка разів мусив привозити того дня. На вогняну пащу, що час від часу відкривалася і здавалася задоволеною, погрозливо реготала, старався не дивитися. Кілька разів обминав той предмет, що оцірвав бідака, по, бідака поляк і викинув охоронець. Спершу подумав, що може хрестик, але ж ні, щось кругле чи напівкругле і блискуче, ніби срібле. Цікавість пересилила страх на четвертому чи п'ятому рейсі, вловивши момент, коли охоронець не дивився у його бік, все ж ступив крок, другий. Мерші схопив припалений і ржавою рудяною пилюкою маленький овал. Зблизька стало видно. На серце схожий. Таке, як на картинці, колись у школі бачив. Тільки не червоне, а поруділе. Уже ввечері в бараку Яків роздивився ту дивну річ, навіть спеціально підійшов до єдиної лампочки посередині барака. У серці, таки срібному чи посрібленому, була щілина, а збоку щось на кнопку схоже. Натиснув і серце розчинилося. Усередині був маленький жіночий портрет. Яків придивився і скрикнув. То був портрет Зосі. Зося дивилася, сміхотливо примруживши очі, ледь-ледь всміхаючись. Тільки вона була не така, як залишив уд удома, а зовсім молоденька, може, літ шістнадцять-сімнадцять. Ледь з'їхав на бік легенький капелюшок, шия трохи набік притулена до шарфика, «Що там?» – спитав Пилип Рукатий, земляк, вивезений з-під Володимира, завидивши, як дивиться спандали Яків. «Та от знайшов. Покажи. Гарна дамочка, – сказав Пилип. – Продай. Хіба з цукром дам? Хліба?» «Хліба?» – Яків на мить задумався. Смокчи під ложечкою?» «Ні!» Повернувся, ще раз глянув. «Ні! Чуєш? Ні!» Мало не закричав. «Ну, як хоч». Він справді ні за які гроші і скарби не віддав би, навіть якби вмирав з голоду. Якби вмирав? «Ні! Він мусив жити!» а оберігати його мав разом з апостолом Яковом цей портрет, медальйон Зося. Якщо того чоловіка не вберегла, то його, напевне, повинна. Бо що той поляк значив у її житті? Подарувала на пам'ять? Напевне. Досі кохав її? Може. як і пішов до свого місця на нарах. Вирішив, Повісить медальйон собі на шию. Двічі в одне місце снаряд не влучає, А так зосю почуватиме, ніби поряд із собою. Зовсім поряд. Грітиме серце. Над табором чепіла ніч. Чорна, похмура. Тяжко дихали сотні людей у задушливому, Хоч і холодному просторі бараку. Тули в рукою медальйон до грудей яків. Хотів зігріти жінку-дівчинку, що тепер каже жила з ним у цьому бараку. У січні на сході гуркотіло так, що земля під ногами дрижала. Хотілося підігнати тих, що наступали, хай і червоних, бо німці зовсім озвіріли. Вкинути в піч топку ще одного чоловіка, здорового якщо в них були тутечки здорові, тільки за те, що якось не так на охоронця поглянув. І ось німці, котрі на ранок мали вивозити їх далі, у глиб Німеччини, казали аж за Берлін, утікають уночі, а на ранок бачать інших солдатів. Дивується які. Ніби й не ті совєти з погонами, майже як у поляків. Спершу командують «Виходьте», «Визводителі прийшли!» Та як усі кинулись до воріт, постріл вгору і новий наказ «Не покидати табір до особого розпорядження. Те розпорядження прийшло аж по обіді,